Kita sudah mendapatkan ilmu yang pertama yaitu Ilmu Yang merupakan kekuatan Dari keimanan kita terhadap takdir Mengembalikan Musibah yang menimpa itu Kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Dan melihat bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Semata Yang menjadikan orang yang mendolimi kita itu Bisa mendolimi kita Pandanglah siapa Yang menjadikan hal itu terjadi Dan tidak usah melihat Perbuatan mereka kepada kita Kita pasti akan beristirahat Tenang Terhadap berbagai gangguan itu Yang kedua الثاني أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما صلّطهم عليه بدمه كما قال الله تعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويغفوا عن كثير فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه الشغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه أن ولومهم والواقيعة فيهم وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستكفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة قال علي بن بن رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام لا يرجوان عبد إلا ربه ولا يخافان عبد إلا ذنبه وروي عنه وعن غيره ما نزل بلاء إلا بدم ولا رفع إلا بطوبة Sisi yang kedua Kata beliau Rahimahullahu ta'ala Hamba Mampu syuhud Menyaksikan Kita sudah jelaskan Kalimat syuhud Bukan sekadar memahami Bukan sekadar mengetahui Tetapi sangat meyakini dengan keyakinan yang betul-betul dia mampu melihat dalam kenyataan dalam hidupnya sebagaimana dalam sisi yang pertama hamba mampu syuhud di sisi ini pun boleh mengungkap kalimat ini ayyashhadadunubah hamba syuhud sangat meyakini Dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita. Mendalimi kita. Menimpakan musibah kepada kita. Gunakan ilmu kedua ini. Arahkan fikiran. Kepada dosa kita. Kepada pelanggaran kita Kepada kekeliruan kita Sehingga kita pun sangat yakin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan mereka bisa menguasai kita Bisa menimpakan musibah kepada kita Itu karena dosa kita Dosa hamba sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma asaba musibah tak ada satu pun musibah yang menimpa fa bima kasabat aydikum kecuali pasti disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian wa ya'fu an kathir dan Allah akan memaafkan banyak an kathir banyak pelanggaran, banyak perbuatan, banyak manusia Allah subhanahu wa ta'ala maafkan Titik pendalilan dalam ayat ini Allah menegaskan tak satu pun musibah Apakah yang ditimpakan orang secara sengaja Atau yang tidak ada Campur tangan manusia di dalamnya Itu musibah Apapun yang menimpa, menimpah Fadimaka sahabat aidi'ku Maka pasti disebabkan oleh tangan-tangan kalian sebabnya ada pada kalian dosa ini terlepas dalam permasalahan dia benar atau saya benar Eh, yang jelas kita punya dosa kita punya kekeliruan akibat dosa kekeliruan itu terjadi musibah kita punya kekurangan kita punya cacat Cacat itu yang menjadi sebab Allah menjadikan Mereka melakukan kedaliman kepada kita Ada orang Yang mencuri barang kita Jangan buru-buru Langsung mencacimaki pencuri benar pencuri itu salah tidak akan mungkin ada yang bisa mengakui bahwa itu benar itu mencuri tetapi cara yang terbaik adalah kembalikan kepada diri ada kesalahan saya makanya Allah jadikan pencuri ini bisa mencuri ada orang yang memfitnah kita fitnahan orang kepada kita jelas pelanggaran. kita di atas kebenaran tetapi sikap yang terbaik jangan lihat dulu fitnahannya orang kedalimannya orang kepada kita Kembalikan dulu kepada diri kita Ada kekeliruan kita Ada kekurangan kita Ada cacat kita Itu sebab Ini cara berpikir hebat Dalam menghadapi Gangguan manusia Beliau jelaskan lebih jauh Sisi yang kedua ini Maka jika hamba telah mampu syuhud menyaksikan Yakin betul bahawa segala sesuatu yang menimpa dia Berupa perkara-perkara yang dia tidak sukai Sebabnya adalah dosa-dosanya Maka disanalah hamba akan menyebukkan diri dengan taubat dan istighfar terhadap dosa yang menjadi sebab Allah menjadikan mereka bisa menguasai dan menimpakan kebeliman kepada kita kita akan sibuk beristighfar dari perbuatan mencela mereka yang menyakiti tiga mencaci mereka, membalas kebeliman mereka kepada kita Jadi sibuk kita justru kepada istighfar. Kalau begini cara berpikirnya. Tapi kalau yang kita lihat perbuatannya orang. Tunggu. Tunggu. Begitu ada kesempatan sudah terjadi. Tidak akan ada habisnya. Putus rantai. Yang sangat disukai oleh syaitan. Dengan kekuatan kesabaran. sebab terjadinya musibah banyak tapi yang jelas kekeliruan kita menjadi satu dari sebab utama Syiah menzalimi kita mungkin karena kita pernah menzalimi Syiah Ada manusia yang memfitnah kita mungkin ada hak anak istri kita yang kita lalaikan. Harus kembalikan kepada diri. Kalau orang mengembalikan kepada diri. Maka akan lahir. Sikap yang sangat hebat. Lahirlah istighfar. Lahirlah taubat. Ini luar biasa Hampir-hampir Seluruh manusia gugur Dalam kondisi ini Banyak-banyak ketika ada orang yang memfitnah Ada yang begini, ada yang begini Itu apa? Tapi di sini Syekh menuntun kita justru Kemana? Dengan kemampuan ilmu ini Dengan kehebatan ilmu ini Kita justru diarahkan kepada Ibadah istighfar kata beliau lebih jauh memahamkan perkara ini dan jika engkau melihat hamba membalas manusia ketika manusia mengganggu dia ketika manusia menyakiti dia dia justru membalasnya menjatuhkan juga gangguan kepada manusia dan dia tidak kembalikan kepada dirinya melihat cacatnya tidak beristighfar segera ketahuilah kata syekh musibah yang menimpa orang itu adalah musibah yang sebenarnya Jadi saat orang memfitnah itu musibah. Tapi ini sebenarnya belum belum tentu jadi musibah. Nanti jadi musibah betul. Kalau kita terpancing membalas juga. Iya, ini jadi musibah yang sebenarnya sudah. Kalah betul sudah. Jadi saat orang menimpakan musibah kepada kita itu belum tentu jadi musibah. Boleh jadi-jadi kenikmatan. Boleh jadi sebab menghapus dosa. Boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi. Banyak sekali kemungkinan. Tapi kalau kita justru membahasnya. Eh. Itulah musibah yang sebenarnya. Lihat ikhwan. Bagaimana. Nabi alaihissalatu wassalam ketika dilempar oleh kaumnya sampai bercucuran darah di mukanya justru mendoa mendoakan memintakan ampun perlu kesabaran dan ingat hanya orang yang tertimpa musibah yang diberi kesempatan untuk sabar kalau tidak ada orang yang mengganggu kita mau sabar, Karena apa? sabar itu menahan kalau tidak ada yang mengganggu dan menyakiti kita apa yang akan kita tahan? ada orang tenang-tenang saja saya memang tidak ada yang ganggu itu bukan sabar dan rendah nilainya tapi ketika ada yang mengganggu Menggerogoti kita, menggoncang kita, memancing kita, memicu kita. Kita tetap tenang. Justru apa? Pancingan itu yang arahnya bisa menyesatkan kita. Justru kita gunakan sebagai apa? Kekuatan untuk beristighfar. Lihat hebatnya cara berfikir ini. Jadi kalau dia bangas dapat musibah yang sebenarnya. Kata Syekh lebih lanjut. Dan jika dia bertawabat, dapat musibah, diganggu orang. Dia yakin, tidak lepas dari kesalahan saya. Walaupun dalam perkara yang dihadapi, dia yang benar misalnya. Orang itu salah jelas. Dicuri barangnya di fitnah, di ini, di ini, di ini apa. Orang itu salah jelas. Tapi tetap cara berfikir orang yang berakal. Cara berfikir orang-orang yang hebat Cara berfikir orang-orang yang mempunyai jiwa yang besar Yang mempunyai kedewasaan yang sangat hebat Cara berfikir salafi yang sejati Justru harus mengembalikan dulu kepada dirinya Itu kedalaman ilmu وَمَا أَصَابَكُمْ min مُسِيبَةِ إِلَّا دِمَا كَسَبَتْ اَيْدِهِكُمْ Yakini ayat itu Tidak ada pun musibah Yang menimpa kecil lepasti disebabkan oleh Tangan-tangan kami Lahirnya ilmu ini Melahirkan tindakan Taubat dan istighfar Akhirnya dia mengatakan Ini dengan sebab Dosa-dosa saya Siapa yang sampai dalam kondisi ini Maka Musibah itu pada dirinya akan berubah menjadi nikmat, akan berubah menjadi nikmat. Al-ikhwa rahimahumullah. tanpa sebab setiap hamba harus masuk ke dalam ma'rifatun nafs mengenal dirinya tanpa musibah yang menimpa hamba memang harus terus-menerus melihat cacat dan kekurangan-kekurangannya Tetapi saat terjadi musibah Sangat dituntut hamba untuk Melihat kekurangannya Dan kondisi itu Adalah kondisi yang akan Mengantar hamba untuk Lebih hebat melihat kekurangannya Hamba akan lebih hebat Melihat kekurangannya, cacatnya Sehingga ikhwah lahirlah ma'rifatun nafsial lebih dalam. Ini sebenarnya ikhwah adalah bukti dari kesempurnaan tauhid seseorang. Coba perhatikan ayat ini. Fa'alam annahu La ilaha illallah wa astaghfir lidmik walil mu'minina wal sampai akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman Maka ilmuilah ya Muhammad bahwal la ilaha illallah. Ini sudah jadi nabi dan rasul tetap diperintah untuk mengilmilah ila ilaahillallah untuk mengokohkan tauhid. Menyusul perintah kedua, wastagfir lidzambik ampunan terhadap dosa-dosa engkau. dan dosa-dosanya orang-orang beriman lelaki dan wanita. Dua perintah kepada Nabi kita Muhammad alaihi Perintah pertama, perintah untuk memperhebat, memperdalam, memperkokoh, menyempurnakan la ilaha illallah kemudian menyusul perintah beristighfar perintah istighfar berada dalam urutan kedua, kenapa? sebab semakin hebat kita mewujudkan la ilaha illallah pasti semakin hebat kita beristighfar dan diantara bukti hebatnya la ilaha illallah seseorang dalam beristighfar saat orang melakukan kezaliman, kesalahan, fitnahan kepadanya justru dia mampu menggunakannya untuk beristighfar. Lihat ya. Kedalaman fikiran, keluasan jiwa, kejernihan tauhid dan benarnya amalan. Dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memasukkan hamba ke dalam jenjang ini. lebih jauh kata beliau berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merupakan kalimat min jawahiril kalam kalimat yang merupakan mutiara-mutiara terindah dari kalimat Ali radhiyallahu anhu mengatakan la yarju 'abdun illa rabbah wala yakhafan illa dambah jangan seorang hamba pun jangan seorang hamba pun mengharap kecuali hanya kepada tuhannya dan jangan seorang hamba pun takut kecuali hanya terhadap dosanya ini kalimat menunjukkan kesempurnaan akal kalau yang kita fikirkan orang, orang begini, orang begini berdasar, kita lebih tak orang itu. Yang menunjukkan kita kalah duluan kalau begitu. Tapi kalau kita justru menggunakan kalaliman mereka untuk melihat diri dan melihat cacat dan kekurangan kita betul-betul menjadi bukti bahawa takut kita. Adalah takut terhadap dosa Takut kita kepada Allah Adalah karena bahaya dari dosa Dan diriwetkan dari beliau Serta yang lainnya Sanatnya dipermasalahkan yang ini Tetapi maknanya benar Tak satu pun balak yang turun Kecuali disebabkan oleh dosa Dan tak satu pun balak yang terangkat Kecuali disebabkan oleh taubat, ini kalimat benar. Kalau orang punya ilmu ini, maka setiap ada bala yang menimpanya, dia harus lihat cacat dan kekurangannya dosa-dosa. Terus untuk mengangkat bala ini, maka dia harus masuk ke dalam lingkup istighfar al rahimakumullah Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam satu majlis dalam satu majlis kadang beristighfar sampai 70 kali Beristighfar sampai 70 kali dalam satu majlis Padahal apa kesalahan beliau Istighfar adalah ibadah besar Jenjang penghambaannya Sangat hebat Yang menunjukkan kesempurnaan ikhlasnya hamba Kehebatan tauhidnya hamba Itu istighfar Dan dengan ilmu yang baru kita dengar kita mampu menggunakan Kedaliman orang kepada kita Upaya orang menyakiti kita Fitnahan orang kepada kita Cercaan orang kepada kita eh, Apakah terhadap diri kita langsung Terhadap keluarga kita Terhadap harta kita Terhadap usaha kita Terhadap dakwah kita Terhadap orang-orang yang berhubungan dengan kita Kita justru bisa menggunakan nyantuk apa? Masuk ke dalam ibadah besar Ibadah istighfar Banyak-banyak orang kemana arahnya? Banyak-banyak orang Arahnya kemana? Kalau dia berhasil selamat Tidak membalas iya. Maka arahnya kemana? Justru dia arahkan orang itu harus banyak bertobat. Iya Baguslah diharapkan orang itu bertobat. Iya Tetapi yang disebutkan oleh Syekh justru lebih hebat Arahnya justru kita yang disuruh bertobat. Kenapa bisa? Sebab ilmunya adalah Ayat yang Allah SWT sebutkan Wa ma'asabakum min musibah Fadzimah, kasabat airdikum dan tak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali pasti dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Lihat lanjutan ayatnya, wajahu angkathir dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan. Kenapa disebut kata maaf? Setelah menyebutkan sebab musibah supaya melalui kesadaran ini lahir kaub faw, kaubat minta maaf dan berbahagia sebab Allah ya'fu angkir. Lihat ya. Jadi kita tidak hanya selamat dari akibat dari kebeliman orang kepada kita, bukan hanya sekedar lenyap gelisah gundah gulana, tapi justru kita robah semua itu masuk ke dalam zona penghambaan tiada tandingannya ibadah istighfar tetapi ketika orang menyakiti kita kemudian langsung itunya orang terus yang kita ingat sudah kita tidak akan pernah sadar bahawa dosa kita sebenarnya melalui peristiwa ini Allah ingin tegur kita. Akhirnya kita tidak akan pernah bisa memperbaiki diri. Ada yang mengfitnah kita. Ada yang mengambil barang kita. Ada yang memukul kita. Ada yang merusak perdagangan kita. Kalau itu terjadi. Maka hadapi. Dengan keyakinan. Bahawa ini disebabkan oleh dosa. Yakin. Kalau kita yakin disebabkan oleh dosa. Maka kita pun yakin. Saya harus segera berlepas dari dosa. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi justru melahirkan kesibukan terhadap diri. Bukan sibuk mengurus orang. Mengurus orang. Alaih wa rahimakumullah. Dua. Dan dua ini menyatu Tidak bisa dilepas Kemudian Dalam uraian yang kedua ini Kita mendapatkan ilmu musibah yang sebenarnya Musibah yang sebenarnya Justru Kalau kita tidak kembalikan kepada diri Membalas Membalas Ini musibah yang sebenarnya Dan orang Penjahat Yang kalau kejahatannya Sudah sampai ke dalam tingkat Makar licik betul justru musibah yang sebenarnya ini yang mereka cari. Dia memfitnah kita, sengaja memang. Dan dia tahu itu dusta. Yang diinginkan adalah bukan fitnahan ini. Sebab dia tidak tahu fitnah dia tahu betul fitnahan ini tidak akan pernah terbukti. Tapi yang dia inginkan adalah sikap dari keluarnya berita itu yang akan menghantam kita, menggelisahkan kita. Itu dia ingin Kalau kita tidak munculkan itu, menang. Ini akan diurai dalam kaidah-kaidah selanjutnya. Baik, ucapan Ali bin Abi Thalib tadi yang beliau katakan sebagai mutiara kalimat yang terindah. La yarju anna 'abdun illa rabbah Jangan seorang hamba pun mengharap kecuali hanya kepada Tuhannya. Wala yakhafan Dan jangan seorang hamba pun takut kecuali hanya terhadap dosanya. Coba ikhwan hidup di atas ini. Jangan justru hidup mengharapkan pujian manusia. Khirdo'an manusia. Dan takut hidup justru di atas takut terhadap ancaman manusia. Takut terhadap tahdirnya manusia Pertakutannya manusia Yang harus kita takuti adalah dosa kita Inilah yang mendatangkan murka Allah wa Yang harus kita dapatkan adalah Harapkan adalah pujian Allah wa Inilah yang akan mendatangkan Rida Allah Kebahagiaan untuk kita Yang ketiga يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر كما قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولما كان الناس عند مقابلة الأداء ثلاثة أقسام ظالم يأخذ فوق حقه ومختصد يأخذ بقدر حقه ومحسن يعفو ويترك حقه ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية فأولها للمختصدين ووسطها للسابقين وآخرها للظالمين ويشهد ويشهدوننا المنادي يوم القيامة على ليقوم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء سهل عليه الصبر والعفو. Sisi yang ketiga Ketika ada orang yang mendalimi kita Apakah dalam urusan bisnis Menyakiti kita dalam urusan keluarga Eh, dalam dakwah, Dalam perkara keduniaan kita Atau dalam urusan agama kita Ada orang yang menyakiti kita Maka bagaimana bersabar? Ilmu yang ketiga Meliki ilmu yang ketiga Pasti bisa bersabar eh, Pasti bisa memaafkan Kata Sheikh Yang ketiga adalah Hamba yashada Kembali beliau menggunakan kalimat syuhud Apalagi Apa tadi? Syuhud Ilmu yang Betul-betul teryakini Kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Hamba syuhud bahawa kebaikan pahala, keindahan pahala yang Allah SWT janjikan terhadap orang yang memaafkan dan bersabar. Jadi mahu selamat Dari musibah yang sebenarnya Melalui musibah yang orang bimbangkan kepada kita Lihatlah Indahnya Pahala Memberi maaf dan bersabar Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wajaza'u sajjiatin sajjiatum mitluha Balasan kejirekan adalah kejirekan yang semisalnya. Fa manafaw wa aslahah, fa ajirhu Allah. Maka siapa yang memberi maaf dan melakukan perbaikan, maka pahalanya telah pasti dengan sehebat-hebatnya di sisi Allah. Inna hu la yuhibbu alimin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kezaliman Saya jelaskan dulu ayat ini. Kata Sheikh terhadap ayat ini, tak kala manusia. Dalam membalas Gangguan manusia Kepadanya Terbagi menjadi tiga Jadi sikap manusia Ketika di dolimi Ketika disakiti Ketika diganggu Ketika difitnah Keluarganya, hartanya, dirinya Manusia terbagi menjadi tiga Yang pertama Manusia yang dolimi itu apa? Yang mengambil di atas haknya. Ada orang yang memukul dia. Dia punya hak untuk membalas pukulan, tapi sesuai dengan kadarnya. Tapi ini justru dipukul satu kali, dia membalasnya sepuluh kali. Ini bolong. Walaupun dia yang pertama dipukul. Ini balik. Ini sikap pertama Sikap yang kedua Muqtasid Pertengahan Iaitu ya apa? Orang yang mengambil sesuai dengan kadar haknya Dia menuntut Sesuai dengan haknya Yang ketiga Muhsin Orang yang melakukan kebaikan Justru Dia tinggalkan haknya Dan dia maafkan Karena tiga sikap manusia Allah pun menyebutkan Ketiga Jenis Sikap ini dalam ayat ini jadi ayat singkat ini melingkup semuanya. Lihat awal ayat menjelaskan orang yang pertengahan. Wajazah usajiatin sajiatu mitlulah balasan kejelekan, kejelekan semisal. Ini hukumnya apa? Ha? Hukumnya apa? Boleh. Haknya orang yang diizahli diizahli. Dia tidak bertusak. Yang kedua. Adalah sikap. Dan disebutkan di tengah. Adalah sikapnya. Orang-orang yang terhibat. Faman'afaa wa aslahah. Fa'ajaruhu ala Allah. Maka siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan. Maka sungguh pahalanya telah pasti di sisi. Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir yang Allah sebut Inna hu la yuhibbu Dhalimin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kezaliman Ini apa? Mengambil Di atas Hak Baik, tiga sikap manusia Kalau kita lihat anak-anak kita Kalau anak-anak ya Si adik Atau si kakak Dipukul oleh adiknya Maka bagaimana sikapnya kakak? Oh sudah adiknya akan babak belur itu dan ketika melapor abi dia yang duluan, Hei. dia memukul duluan. Ini sikap anak-anak dalam Quran ini kebanyakan. Kalau membalas sesuai dengan kadarnya boleh. Sekadar boleh. Tetapi pahala besar ada pada memaafkan. Sekarang Syekh ingin memahamkan kepada kita memberi ilmu kepada kita arahkan kekuatan fikiran kita, jiwa dan pandangan kita kepada besarnya pahala maaf itu. Saat orang menyakiti kita Maka di sana hamba akan mampu menyaksikan seolah-olah dia yang diseru di hari akhirat bangkitlah orang-orang yang telah pasti pahalanya di sisi Allah pasti sebutkan dalam ayat faajiruhu ala Allah ini pahala tidak bisa sirna pas hala yang betul-betul paten. فَأَجْرُهُ وَأَلَى اللَّهُ maka pahalanya telah pasti di sisi Allah SWT ini pahala yang tidak bisa diganggu digangguan hebatnya ini pahala ketika dipanggil tidak ada yang bangkit kecuali hanya orang yang memaafkan dan melakukan perbaikan jadi kata Syekh Ketika hamba mampu menyaksikan hal ini. Ketika orang menyakiti membeli media. Kemudian bersamaan dengan dia. Mampu menyaksikan besarnya pahala maaf. Indahnya pahala melakukan perbaikan ini. Dia satukan dengan. Ilmu. Akan lenyapnya pahala itu. Kalau dia membalas. Minta. Minta pemenuhan haknya. Maka di sanalah betul-betul akan mudah bersabar itu. Dua sekaligus ini. Ya, kebalikannya. Jadi langsung digunakan melihat hebatnya pahala memaafkan dan sekaligus lihat kebalikannya. lenyap pahala ini kalau kita tidak maafkan kita mengambil jalur yang boleh. Apa jalur yang boleh? Membalas. Membalas boleh, tidak berdosa. Tetapi ingat, kita kehilangan pahala besar. Kita tidak akan dapat faajruhu 'ala Allah. Faajruhu 'ala Allah hanya untuk siapa? Faman 'afa wa aslah. Siapa yang memaafkan dan terus mengupayakan perbaikan. Ini pahala ini lenyap kalau kita minta saya harus menuntut ini. harus membalas walaupun sesuai dengan kadarnya adil dia adalah menuntut haknya ini tidak berdosa tetapi kehilangan pahala besar Faajruhu ala Allah Sementara hidup di muka bumi Adalah hidup mengumpul amalan Dan ini amalan Lihat Ketika Allah mengatakan Faajruhu ala Allah ini amalan masuk dalam kategori amalan terdahsyat Terasyubat Sebab kalimatnya menunjukkan kepastian amalan yang tidak bisa diganggu-gugukan Sampai-sampai kalau ada proses Di hari akhirat Amalan akan dikurangi karena perbuatan hamba Maka amalan ini tidak bisa diganggu-gugukan Amalan paten sudah Fakiruhu ala Allah bagi orang yang memaafkan dan maaf ini tidak akan diberi kesempatan untuk meraih kemuliaan besar dengan memaafkan ini tidak akan diberi kecuali hanya terhadap orang yang memang diganggu disetihi dibuli. Di situ kita akan melihat ternyata kebaikan orang itu adalah nehamat. Kebaliman orang itu adalah kesempatan besar bagi saya untuk meraih keindahan maaf dan kesabaran. Allah tidak beri kecuali hanya orang yang dihina. Semakin banyak yang munfitnah, oh kalau orang pahami semakin nikmat Sebab apa? Semakin Terbuka Pahala besar Dari orang itu Saya maafkan Ya Allah Saya maafkan uh, Luar biasa Dari orang itu Dari orang itu Tetapi kalau kita berfikirnya Itu si Anu Mukanya Itu si Anu Yang lain lagi Ucapannya Itu si Anu Saya beri salam Dia tidak Itu si Anu Itunya sudah pusing sendiri itu. Dia sendiri yang menyusahkan dirinya. Itu cara berpikir manusia yang rendah ilmunya. Cara berpikir anak-anak. Orang yang belum dewasa. Yang mengherankan Kalau sudah beruban Masih seperti ini cara berfikir Apalagi kalau berubannya Sebagai orang yang mengaku Salafi lagi La ilaha Apa yang dia pelajari Ustadznya mengajarkan apa ilmu akan melahirkan semakin sempurnanya sikap kedewasaan seseorang. Tetapi ikhwan, sumber penyakit adalah kalau memang jiwa manusia jiwa yang kerdil. Yang tidak akan senang kecuali hanya kekacauan. yang tidak akan puas kecuali hanya adanya perpecahan maka bagaimanapun nasihat dan jelasnya kebenaran tetap dia akan memilih kekerdilan dan jalan-jalan kekerdilan lalat tidak akan singgah hinggap kecuali di tempat-tempat kotor Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sampaikannya Muhammad kullun setiap manusia ya amalu akan berbuat, akan beramal ala syakilati disesuaikan dengan yang syakil yang sama dengannya maknanya kalau jiwanya jiwa yang kerdil pasti amalannya amalan kerdil kalau jiwanya jiwa yang sempit pasti cara berfikirnya berfikir yang sempit kalau jiwanya jiwa yang besar Amalannya amalan besar Jiwanya jiwa yang luas Amalannya amalannya Pandangannya luas Jiwanya jiwa yang hebat Pasti amalannya kehebatan-kehebatan Ini hukum pasti datang dari Allah SWT Kalau kita paham ini Kemudian berada dalam kekerdilan jiwa Maka langkah yang pertama yang harus kita tempuh adalah Besarkan jiwa kita Minta kepada Allah. Supaya diberi jiwa yang besar. Jiwa yang baik. Minta kepada Allah. Yang memegang jiwa itu. Ya muqallibal kulub. Wahai yang membala balikan hati. Thabit qalbi ala dini. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Wasi'a qalbi ya Allah. luaskan hatiku. Iyi. alikhwah rahimah jadi yang ketiga ni lebih indah lagi terus bagaimana kalau tiga-tiganya langsung kita pakai tiga-tiganya langsung kita pakai oh luar biasa ini cukup tiga ini apapun Masalah tenang Cukup dikit. Tapi ternyata Masih ada 17 Dan yang 17 ini Kalau kita baca lagi pembahasannya murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Tentang kesabaran Akan muncul lagi Banyak ilmu dahsyat dalam kesabaran Alihua Rahimahumullah Di antara hikmahnya Adanya fitnahan Dan semisal itu yeah. Allah mengharuskan Ustaz-ustaz Harus melirik ilmu ini Umat pun harus semakin nambah ilmu Kalau tidak ada cobaan Ilmu tidak akan bertambah Emas tidak akan pernah jadi murni Kecuali harus melewati apa? Siapa pun jual emas Penambang emas Pembakaran Dibakar dengan sepanas-panas Semakin panas, semakin lama Akan semakin murni bahkan dalam tingkat kemurnian, apa tingkat panas yang lebih hebat lagi dari emas itu bisa mengeluarkan lagi unsur yang lebih mahal dari emas lihat itu bukan justru lihat yang lahir kalau orang sempit cara berpikirnya iya, yeah, ada fitnah seperti ini Sudah, saya tidak mau talim. Ta Justru tambah rusak dia. Cara berfikir betul-betul ikhwah buntu. Yang ustaz tidak mau mengajar sudah. Yang donatur tidak mau menyumbang lagi. La ilaha illallah Muslim. Tidak pantas bersikap seperti itu apalagi bagi seorang salafi. Lihat ustaz ini bertengkar dengan ustaz itu, syekh ini bertengkar dengan syekh itu, salim mentahdir salih ini aduh aduh. Gampang. Ada dia yang pertama. Apa yang pertama? Tidak ada satu pun yang terjadi kecuali apa? Allah sudah takdir Mau melawan takdir Allah. Yang Allah sudah pastikan. Lihat. Kalau Allah sudah takdirkan. Inna lillah. Wa inna ilaihi. raji'un, Tenangkan diri. Takdir Allah. Memang Allah inginkan saya menghadapi. Memahami. Mengetahui. Melihat hal ini. Saya terima ya Allah. Kalau masuk yang kedua. Tidak ada satu pun musibah yang menimpa. Pribadi, keluarga, umat. Kecuali disebabkan oleh do, dosa. Saya bahagian dari umat. Boro-boro melihat dosa-dosa orang lain. Dosa saya dulu. Di Tenang dia. Dia tak sibuk. Langsung. Astagfirullah. Astagfirullah. Banyak dosa saya. Astagfirullah. Dan sekali lagi Kondisi seperti ini Mengantar hamba untuk Mampu melihat dosa Cacat pada dirinya Kekurangan pada hatinya Lebih dalam lagi Saat digoncang, Baru orang bisa melihat lebih dalam Kalau tidak selamanya kita tidak akan Pernah bisa melihatnya Lihat baiknya Allah Allah ingin kita Betul-betul memahami cacat kita supaya kita beristighfar bertawak indahnya Islam dengan ini nampak Islam betul-betul indah Islam sesuatu yang nampaknya kekacauan, tapi justru hasilnya apa kalau cara berfikir Islam yang kita terapkan dalam menyikapi kekacauan itu Keindahan sikap, kedalaman hati, ke luar biasaan. Hati. Apalagi kalau masuk yang ketiga, orang yang menyakiti, orang yang begini orang, dahosah lihat. Ini kesempatan besar untuk meraih pahala faajiruhu ala Allah yang tidak diberi kecuali hanya mereka yang didelimi. Eh. Kecuali hanya mereka yang di, sikapi. Kecuali hanya mereka yang di, ya yang, yang di, yang di. Kesempatan besar untuk meraih kemuliaan itu. Kalau tidak, lenyap kemuliaan itu. Alaihulloh, rahimakum. <tuh> Sisi yang keempat Ayyashhad annahu Iza afa wa ahsana Aurathu Dhalika min salamati Al-Qalbi liikhwanih Wa naqaihi Min al-ghishy walghil wa talab al-intiqam wa iradatish sharr wa hashalalahu halawatul afwi mayazidu liddatihi wa manfa'atuhu ajilan wa ajila 'ala ilmu yang keempat ini Betul-betul sangat mendalam Kata beliau Hamba syuhud Kembali beliau mengucapkan kalimat syuhud Bukan kalimat ya'rif ya Hamba ya'rif ya Atau hamba yafham Atau Atau hamba uh, Ya Alam, Tetapi Yashhad Syuhud Sebab Memang ilmu ini Langsung betul-betul terasa Hebat pengaruhnya Ketika kita betul-betul meyakininya Yang keempat Hamba syuhud Betul-betul meyakini, mampu menyaksikan bahwa. Ketika dia memaafkan. Dan memperindah maafnya. Maka hal ini. Pasti akan mewariskan. Selamatnya hati. Terhadap saudara-saudaranya. Sucinya hati. Dari hianat. Dari tipuan terhadap saudaranya. Dari keinginan membalas dendam. Dari keinginan jelek terhadap saudaranya. Dan di sana dia akan merasakan. Manisnya memaafkan dengan tingkat kelezatan di atas dari di sana dia akan mendapatkan manisnya memaafkan yang mengalahkan kelezatan dan manfaatnya secara segera dannya akan datang terhadap manfaat yang dia peroleh saat membalas. Maksudnya, saat orang membalas dia rasakan kepuasan. Ya? Enak dirasa? Berhasil, dia di penjara Berhasil, dia ditangkap polisi. Itu puas wow, atau itu? tapi ia kepuasan itu rendah jika dibandingkan dengan kepuasan yang diperoleh karena memaafkan kelezatan itu rendah jika dibandingkan dengan kelezatan kenikmatan karena memaafkan manfaat yang kita lihat dengan Berhasilnya terbalas Kezaliman Itu rendah Jika dibandingkan dengan manfaat yang kita peroleh Dari memaafkan Saya sebutkan lihat satu Hei. Ini manfaat ikhwah Seandainya manfaatnya hanya ini Dan antum hanya fokus Untuk mendapatkan ini Maka la ilaha illallah Semua persakitan orang kepada antum Antum tidak akan pernah peduli Lihat yang boleh saya sebutkan Akan lahir bersihnya hati terhadap saudara Anda pernah dengar kisah Nabi berkata di dalam majelis kalian mau penghuni surga yang menyebut penghuni surga masih berjalan di muka bumi itu sana penghuni surga Seorang sahabat penasaran, apa amalannya ini? Kenapa jadi penghuni surga? Akhirnya dia minta izin dengan alasan tertentu supaya bisa bermalam di rumahnya. Dia ingin lihat apa kegiatannya ini, apa amalannya. Saat malam, Waktu sholat malam Si penghuni surga ini Masih tertidur Lewat malam tertidur Sampai masuk subuh Baru bangun Tidak ada sholat malamnya Sahabat ini sudah mengira sholat malamnya luar biasa ini ini tidak solat malamnya. Hanya sahabat penghuni surga ini. Saat terjaga, biasa orang tidur, agak sadar ya. Pasti dia berfikir, ingat allah. Tapi solat tidak solat. Akhirnya, setelah dia lihat keadaannya, Kegiatannya semuanya. Apa ah, yang? Kenapa ini lebih dari saya ini? Kenapa ini betul-betul hebat ini orang ini? Dia pun mengungkap maksud sebenarnya. Dia mengungkap maksud sebenarnya kenapa dia? Sebab dia dengarkan Nabi AS bersabda seperti ini. Apa yang kamu paling anggulkan? Apa amalan yang kamu paling andalkan? Sahabat mulia ini pun mengatakan. Bahawa beliau. Tidak pernah khianat. Dendam. Semakna dengan itu terhadap seorang pun. Dari kaum muslim. Tak ada seorang pun. Cewa lihat. Mampu sampai ke derajat yang sangat hebat. Selamat hati. Dan. Selamatnya hati bisa diperoleh Dengan cara maafkan Orang yang mengganggu kita Memfitnah kita Kita dapat selamat hati Coba pikirkan ke situ saja Fokus Saat orang mengganggu Berarti kesempatan sekarang Gimana caranya Hati saya Bisa semakin bersih sebab apa? Lihat. Orang yang menyakiti mengganggu mentolim dia saja. Dia balas dengan apa? Mah? Maaf. Dia berbuat baik kepadanya. Apalagi kalau muslimin yang tidak mengganggunya. Apalagi kalau justru yang berbuat baik kepadanya. Akan melahirkan sikap yang sangat hebat. Alikhwa rahimah. Memaafkan itu indah. Memperindah maaf itu Betul-betul merupakan Keindahan hidup Ni'mat betul hidup seperti ini Saat kita membalas Ya dapat juga ke, kenikmatan. Tapi kenikmatan Sekedar puas Setelah itu apa? Bertahan berapa lama? Dan apa yang kita peroleh berupa ilmu, berupa pahala, hubungan persaudaraan juga semua bertambah berusaha. Bertambah Sementara manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi saudaranya. Alihwa Rahimahum. Bisa yang keempat? Hah? Alihwa. Jadi yang keempat ini bisa diperoleh kalau memang kita mampu melihat indahnya hati yang bersih, betul-betul tidak ada tekanan. Dendam Khianat Kepada seorang pun dari kaum muslim Ini ilmu besar dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah Yang bersumber dari Quran dan Sunnah Ilmu dari tokoh salafi Yang sangat hebat Ini ajarannya ini manhaj manhaj tazkiyatun nafs dengan metode yang sangat dahsyat kalau orang tazkiyatun nafs dalam bentuk solat ya, fikir bagus, tapi ini bagaimana sampai terfikirkan itu justru tazkiyatun nafs lahir dari apa? orang menyakiti orang mempindah itu bisa dimanfaatkan untuk lahirnya Kebersihan jiwa. Caranya gampang maafkan, perindah maafnya. Makanya Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi dan Rasul Allah adalah manusia yang paling hebat balak yang menimpanya dari manusia yang lainnya. Ketika Nabi ditajak. Man ashadun nasbala? Siapa manusia yang paling hebat balak yang menimpanya? Gangguan yang paling hebat yang menimpa adalah gangguan yang menimpa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Tapi bagaimana mereka menyikapinya? Dengan maaf, dengan maaf. Apakah hasilnya? Adakah adakah yang mengalahkan kesucian hatinya para nabi dan rasul? Mereka sangat memahami ilmu ini. Alikhuwa rahimakum Empat Coba diulang yang pertama Ya kalau belum bisa syuhud Jangan dilupa Minimal jangan lupa Yang pertama Gimana caranya Bersabar Terhadap orang yang menggaguh Menyakiti kita. Ayat pertama. Ilmu tentang takdir. Pandangan kita, perhatian kita, syuhud kita. Lihat siapa yang mentakdirkan. Itu yang kita lihat. Jangan lihat. Ketalimannya orang. Tutup. Dosa di Yang kedua. Langsung lihat sebabnya. Pasti dosa dari yang kedua ini lahir ibadah besar ibadah istik, istighfar ibadah istighfar lahir ibadah istighfar lahir ibadah istighfar lahir, lahir taubat Terus yang ketiga nah. Melihat Indahnya pahala Memaafkan dari sisi Faajruhu Ala Allah Kita tidak memilih membalas Sebab itu menyiapkan paha pahala. Fokus buah besarnya Faajruhu ala Allah Allah pastikan untuk Faman'afa bagi mereka yang memaafkan wa aslah Terus melakukan perbaikan Kemudian perhebat dengan yang keempat Apa yang akan kita peroleh Berupa bersihnya Selamatnya jiwa Hati yang selamat Sampai dalam bentuk keinginan pun tidak ada Lenyap Hebatnya ini kalau kita Mampu memaafkan Dan kondisi itu ikhwah Kondisi yang teramat nikmat, Bermanfaat di dunia Di alam barzah Di akhirat Dan sukinya hati Dalam bentuk seperti ini Ini akan bermanfaat Dalam semua Kegiatan kita Sholat, puasa, ibadah langsung kepada Allah Bisnis jual beli, bercocok tanam hubungan suami istri, anak semuanya akan melahirkan kebahagiaan ketika orang sudah selamat hatinya dari hasad dan terhadap saudaranya tapi ini tidak bisa didapatkan kecuali setelah apa Allah takbirkan ada, ada yang mengganggu, ada yang mengganggu harus ada yang mengganggu dulu harus ada yang memfitnah, iya. Harus ada orang yang tidak mau menjual bensinnya misalnya. Harus ada orang yang menuntut cerai misalnya, iya. Merusak rumah tangga orang misalnya. Harus ada orang yang berfakta tanpa ilmu misalnya, iya. Harus ada orang yang mengubarkan permusuhan misalnya. Harus ada yang seperti itu. Kalau kita paham besarnya manfaat ini Dan melihatnya seperti itu nah, Kita bisa arahkan diri kita Ini justru lahir apa? Kasihan terhadap saudara saya Kita tahu di mana diri kita kita tempatkan Bisa meraih Alihua rahimahum Baik. Yang keempat, masih yang keempat ya. Adzafan mudaaafah. Jadi justru ia akan merasakan apa? Manfaat yang berlipat lipat lipat dari manfaat kepuasan dari membalas. Yang di saat inilah hamba akan masuk pada firman Allah Subhanahu wa Wallahu yuhibbul muhsinin Allah mencintai al-muhsinin orang-orang yang melakukan ihsan kebaikan Fayasiru mahbuban lillah wa yasiru haluhu hal man akhada halu man ukhida minhu darahim fa anha Ulufa min al-dananir, fihilaidin yafhuh bima. Manallahu عليه aabama farhin m Dia akan masuk ke dalam lingkup. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai al muhsinin orang yang melakukan kebaikan. Ini kebaikan tingkat tinggi. Sebab langsung terhadap orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Dia mampu mewujudkan kebaikan itu. Sehingga, jadilah dia orang yang dicintai oleh Allah. Ada lebih hebat lagi. Wallahu yuhibuh. Allah mencintai. Dan kondisi tadi, kondisi al-muhsinin tingkat tinggi. Berarti cinta Allah kepada orang itu, luar biasa hebat. Dan jadilah kondisi dia seperti kondisi orang yang diambil darinya beberapa dirham mata uang perak. Tetapi kemudian diganti dengan ribuan dinar-dinar mata uang emas. Sehingga dia pun akan berbahagia dengan apa yang Allah nugerahkan kepadanya. Dengan sehebat-hebat kebahagiaan. inilah kenikmatan hidup fikirannya orang ingin merusak kita, ingin mengguncang kita ingin memprovokasi kita ingin menggeleparkan kita ingin menjatuhkan kita ingin, ingin, ingin, ingin tapi ternyata dengan ilmu ini apa? justru kita semakin tenang akibat perbuatannya kita semakin merasakan kenikmatan kita semakin merasakan kedekatan kepada Allah SWT cinta Allah pun kita peroleh Perumpamaan yang sangat indah Persis betul Orang yang golimi Diambil barangnya Sedikit Tetapi dengan kesabaran Dengan cara seperti ini Diganti dengan Barang yang tidak bisa dinilai harganya Ini cara berpikir orang berakal eh, Kalau dia pedagang Ini pedagang paling hebat Keluar sedikit Eh, keuntungannya Berlipat tanpa batas Yang kelima Ayya'alama annahu man taqam ahadun qad لنفسه إلا أورثه ذلك دلا وجده في نفسه فإذا عفى عزه الله وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا فالعز الحاسل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاسل له, الحاسل له الحاسل له الحاسل له بالانتقام Fain, ini adalah keagungan di luaran, dan ia mewarisi di dalamnya kekeliruan. Dan pengampunan adalah kekeliruan di dalamnya, dan ia mewarisi keagungan di dalam dan Yang kelima kata beliau. Aya alam. Sekarang kata ilmu. Ilmu adalah keyakinan ayya alam hamba betul-betul meyakini bahawa tak seorang pun yang membalas karena dirinya kecuali pasti mewariskan kerendahan kehinaan ian dia jumpai pada dirinya dan jika dia memaafkan justru Allah akan tinggikan muliakan dia ini kata beliau dari ilmu yang ash-shadiqul dari ilmu yang ash-shadiq yang sangat jujur dan dibenarkan yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam khabarkan kepada kita ini ilmu yang langsung Nabi khabarkan ketika beliau alaihi salatu wasallam bersabda mazalla Allahu abdan bi'afwin illa izza Allah tidak akan pernah menambah hamba dengan maafnya kecuali semakin izza izza artinya kedudukannya semakin tinggi semakin ditakuti semakin dihormati semakin perkasa semakin menang ini ilmu datang dari Nabi Allah tidak akan pernah menambah ketika hamba memberi maaf kecuali semakin teratas tinggi jadi kata beliau al-Isul keperkasaan keperkasaan, ketinggian, kemenangan yang dia peroleh dengan maaf itu lebih dia cintai akan lebih bermanfaat bagi dia daripada apa? keperkasaan yang dia peroleh Karena membalas. Ketika dia balas, dia balas. Menang dia. Kemenangan ini rendah. Nilainya. Jika dibandingkan dengan kemenangan. Yang diperoleh karena apa? Ketinggian yang diperoleh karena? Memaafkan. Jadi kata beliau. Yang ini. Izzun fi zahir. Sementara akan mewariskan kerendahan di batin, bisa dipahami ini. Ketika orang menang karena membalas, terjadi perseteruan-perseteruan dia hadap-hadap terus sampai akhirnya wah menang kita. Dia merasa perkasa, iya yeah. merasa tinggi, tinggi yang dia peroleh ini hanya apa yang nampak, tetapi melahirkan apa rendah di batinnya. Orang tidak akan bisa menutup dirinya. Di dalam itu rendah. Hancur-hancuran kondisi batinnya itu. Sebaliknya, ketika orang memaafkan. Ketika orang memaafkan. Maka apa yang? Ketika orang memaafkan. Zullun fil batin, kata beliau. Ketika orang memaafkan. Maka di dalam dirinya. Akan muncul Seperti. Sepertinya saya merendah ini Terlalu merendah ini yeah. Dia akan merasa dirinya rendah Ketika dia maafkan Tetapi ikhwah, itu hanya di batin Tetapi apa akibatnya Akan melahirkan iz Kemenangan, ketinggian, keperkasaan Secara batin dan dhahir Jangan pernah ragu Akan hadis Nabi ini Sama dengan hadis Tidaklah hamba tawadu Kecuali pasti Allah semakin ang angkat dia Tidaklah hamba, iya semakin memaafkan kecilipasti Allah semakin menambah izah keberkasan. Ini berbicara tentang izah. Sebab ketika ada perseteruan, orang berfikir apa? Siapa yang paling menang? Iya, siapa yang teratas? Iya, siapa yang terhebat? Siapa yang tertinggi? Cara berfikir yang benar adalah. Untuk meraih yang tertinggi adalah Maaf Bukan menghadapi Bukan melanjutkan perseteruan Iya, eh, maaf Maafkan Justru ini ikhwah Izzahnya dunia Alam barzah Dan akhirat Lansun dari Nabi. Mazad Allahu abdan diafun, ilah hizza. Lihat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ketika sudah berhasil memahamkan, mendudukkan saudara-saudaranya, bahawa mereka bersalah. Iya, yeah. itu apa yang boleh lakukan? Kalian tidak ada tekanan maaf total. Justru apa? Kedudukan Nabi Yusuf yang sudah tinggi di hadapan saudaranya ini. iya, lebih tinggi lagi. Sampai-sampai mereka rela untuk sujud. Kalau sebelumnya, oh jangan, jangankan sujud. Mengucapkan, mengakui yang ada dalam fikirannya adalah bunuh. Lihat di awal. Justru di antara mereka berpikir bu, bunuh Yusuf. Lihat bagaimana hasad Hasad terhadap Yusuf Karena Yusuf Lebih disukai oleh Bapak Ini hasad Di tengah keluarga Terus gimana lagi hasad Kalau melibatkan lebih banyak Ini hasad karena Tengah keluarga saja Sampai bisa melahirkan Bunuh, lakukan begini Apalagi kalau hasad itu karena oh. jangan jangan tanyakan lagi kegerian yang akan dimunculkan betul-betul fikiran mereka merendahkan menjauhkan, menghinakan Yusuf saja tapi akhirnya apa pemuliaan yang tiada tandingannya kepada nabi Yusuf. Yusuf karena beliau justru memaafkan kita bisa merasakan Dalam kondisi Nabi Yusuf yang sudah diperlakukan seperti itu Ketika dia maafkan Tidak bisa Tidak boleh tidak Pasti kita bisa merasakan Itu ada kayak Terlalu rendah ini Ye, Ada perasaan kayak rendah Tapi justru Kapan hal itu bisa terlontar Itu akan langsung merubah Kerendahan ini menjadi keperkasaan Kemuliaan Ye, Secara lahir dan batin ini rahasia jiwa Rahasia kehidupan yang sangat hebat Yang merupakan ilmu Quran Yang Allah subhanahu wa ta'ala Inginkan kita memahaminya Tapi Ini harus Menghadapi Orang-orang yang memang Ada yang menyakiti Kalau tidak ada yang seperti itu aduh, Tidak akan bisa didapat ini Jadi sampai di sini tidak usah terlalu dipusingi dengan adanya seperti itu. Sampai menjadi bahan pembicaraan setiap saat. Ha, habis waktu kita. Berarti termakan itu. Sebab sesuatu semakin sering diungkap, dibahas, dibahas. Berarti apa? Daya tariknya untuk merusak semakin... Ini akan diperdalam Apa yang saya unggap terakhir itu akan diperdalam Dalam kaidah-kaidah selanjutnya Alikhwa rahimahumullah Baik Ini lima sisi Yang keenam nanti Habis maghrib Dan yang keenam ini kata beliau Min a'azamil fawaid Faidah yang terbesar ini termasuk dari 20 ini yang terdahsyat. Ini yang kenam ini termasuk yang terdahsyat. Tapi nanti habis magrib. Iya lima. Tolong diulang dulu yang lima ini. Ayo, kita belajar berubahlah. Kata orang sukses kunci sukses adalah berubah. Inna Allah lai yugiru ma biqom, hatta bah? Yugiru ma biampusi. Harus berubah kepada yang lebih baik. Belajar harus betul-betul siap hati untuk dijadikan kekuatan Apalagi ilmu ini ilmu langsung terpakaikan ini. Kalau anda tidak praktekkan ini sudah Di tengah banyaknya fitnah Di tengah banyaknya fitnah Alikhwa Rahimahumullah Thay, Yang pertama apa tadi? Ah. dan Tentang takdir, kekuatan keimanan terhadap takdir. Itu itu sebenarnya terhadap semua musibah ya. Terhadap semua musibah. Qadarallahu wa masyfa'al inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh, musibah apapun yang menimpa, kalau kita langsung kembalikan, ini Allah yang sudah tetapkan. Sabar. Allah sudah tetapkan. Muaafah. Eh, iya, dia Tuhan tadi dia menguasai saya. Tidak mungkin saya bisa lepas. Langsung tenang. Tapi ingat, yang pertama ini beriringan dengan palingkan pandangan kita terhadap kezaliman orang terhadap kita. Jangan lihat itu. Yang kedua, yang pertama ini langsung satukan dengan sebabnya adalah dosa. Takdir itu pasti. Orang menyakiti diri, kalau saya takdirkan pasti terjadi. Tidak boleh, tidak. Dan itu sebabnya adalah dosa. Langsung kembalikan kepada diri. Saat kita kembalikan kepada diri. Lebih tidak ada lagi kesempatan untuk melihat orang lain. Langsung kembalikan kepada diri. Kapan kita kembalikan kepada diri? Langsung lahir apa? Ibadah besar istighfar. Yang menunjukkan tanda kesempurnaan. Dan sekaligus sampai lahir di situ. Bertambahnya ilmu ma'rifatun nafs kita semakin mengenal siapa diri kita melalui orang yang menyakiti kita. Yang ketiga, melihat indahnya maaf. Melalui firman Allah, fa'ajruhu 'ala Allah. Pastinya pahala yang tidak boleh goyang, tidak akan pernah sirna. Bagi orang-orang yang faman afah wa aslah. Bagi orang-orang yang tidak mengambil jalan, membalas walaupun boleh sesuai dengan kadarnya, sebab dia akan kehilangan pahala besar ini. Oh, kita akan kehilangan ini. Kalau orang sudah melihat yang ini, oh keuntungan besar, keuntungan besar, dia tidak berhenti lagi. Apa yang akan memukul dan menyakiti dia? fokus terhadap keuntungan besar ini. Yang keempat masih mirip dengan yang ketiga, tetapi dari sisi yang lain, sisi selamatnya hati langsung akan terasa kondisi selamat hati, selamat jiwa. Kita akan masuk ke dalam proses tazkiyatun nafs yang paling hebat. Eh sebagai akibat dari maafnya kita kepada orang yang menzalimi kita sehingga kita pun masuk ke dalam apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai al mahsini Pahami itu. Akan terjadi proses pembersihan. Kalau kita ingat kejelekannya orang sudah ndak akan bersih. Akan semakin rusak Selanjutnya masuk yang kelima Kalau kita membalas Semata karena diri Justru yang lahir apa? Kita semakin rendah Saat kita semakin rendah Yang mendalimi kita sama kita apa? Oh, semakin puas. tetapi kalau kita justru memaafkan. Nabi menegaskan mazadallahu abdan bi'afwin illa izza. Allah tidak akan menambah. Jadi bukan sekadar memberi. Menambah kalimatnya zada menambah. Allah tidak akan menambah hamba dengan maafnya kecuali semakin menambah perkasa. Subhanallahu. Pahami satu ini saja luar biasa, perkasa, semakin tinggi kita ingin dianggap mulia, yang dengannya orang justru akan itu orang akan takut itu. Kalau orang justru memaafkan, tidak mau peduli perhati, itu orang langsuk dia akan merasa takut. Kita akan semakin Mulia. ada satu hal yang diingatkan oleh sheikh dalam yang kelima ini ketika beliau menyebutkan hamba meyakini bahwa tidaklah seseorang membalas karena dirinya cermati kalimat karena dirinya semua pembalasan itu karena diri pasti karena apa kita melihat diri kita ini ilmu tersendiri Yang Al-Sheikh nanti akan olah menjadi ilmu Untuk menghindarkan diri dari gangguan Dalam kaidah-kaidah selanjutnya Baik, lima ilmu ini Terus diulang ikhwah Langsung praktekkan Terhadap dunia bisnis kita Dunia pendidikan Dunia bermasyarakat iya, Bersahabat Bertetangga Atau dalam dakwah Dimanapun kita tidak lepas dari gangguan. Cara menyikapinya supaya bisa bersabar dari gangguan itu lima ilmu besar kita sudah dapatkan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita menjadi ilmu yang terus menerus menemani kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wata yang keenam dan selanjutnya habis maghrib insyaallah sekian wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh